Ось важкі келепи вже метнулися над головами вершників. Ще і хтось з бойців повинен впасти мертвим, бо келеп – то найстрашніша зброя. Тут Збручич знову хотів підставити під келеп ворога свого коня і підняв його на дибки. Та ганжа вже знав його звички, проскочивши конем трохи далі та перекрутивши свій келеп в повітрі, щоб не вдарити по коневі саме влучив їм шляхтичу по голові. Хряснули під важким келепом кістки польського богатиря, і з голови його по повітрю розлетівся скривавлений мозок, обляпавши коней обох бойців. Каменем впав на землю шляхтич, розпластавши на землі колись могутні руки, і, мов, грім залунали з козацького боку радісні вигуки а козацькі шапки цілою хмарою полетіли вгору на славу козакові Ганжі і всій Україні. країні. Ганжа теж зняв шапку і почав махати на до свого товариства, коли тут почув він з польського боку вигуки. Втомлений був, втомлений, не диво, що збручича вбито, бо він був утомлений попередніми герцями. Тільки почувте Ганжа як гонор та завзяття опонували їм. «Втомлений був!» — гукнув він до поляків. «Давайте іншого, виходьте всі по черзі, я всі ваші дурні голови порозбиваю, як горіхи!» Побачивши, що побратим зовсім запалився, чорнота під'їхав до нього і почав заспокоювати. «Годі, та бідемку, годі! Нехай брешуть собаки! Ні, я їм заціплю рота, нехай не брешуть! Давайте, єретичні сини, хто у вас найдужчий. Через кілька хвилин замішання з польського боку виїхав дужий та бравий молодий шляхтич, красуючись своїм арабським конем та пишним блискучим вбранням. Враз по всьому полю понад лавами польського війська залунали вигуки поляків. Віват паному Розовському! Віват! Смерть на хабі козаку! Супротивники зблизилися і подивилися один одному в вічі. Та, мабуть, в очах Ганжі шляхтич побачив недобре собі пророкування, бо його брава та завзята постать зразу не наче зів'яла і зменшилася. «На чому?» – суворо спитав Ганжа. «На шаблях», – відповів шляхтич. Ганжа не мав вже шаблі, бо вона була перебита на попередньому герці, доводилось рубатися чужою. Він од'їхав до своїх уманців. «А дайте, панове, мені шаблю небіщика вовгури!» Кілька козаків кинулися до Волгурівців і незаваром повернулися з шаблею вбитого богатиря. Покрутивши її в руці, махнувши кілька разів по повітрю, Анжа задоволено встромив її в піхви. Шабля припала йому до руки. «Чому ж вражі діти не подаєте горілки?» Жартівливо звернувся він до товаришів. «Чи я вам не людина, щоб отак битися, не пивши?» Горілка раптом з'явилася і, випивши півкухля, Ганжа виїхав на місце герцю, де шляхтич, дожидаючи його, мордував в нетерплятці свого коня. Вольці збіглися, брязнули шаблями і закрутилися в боротьбі. Ніколи ще, мабуть, не доводилося глядачам бачити такого завзятого герцю, який тепер почався. Шаблі люди і коні крутилися, звивалися і щеплювалися в боротьбі, немов складаючись в одне тіло. В обох ворожих військах було така тиша, ніби на полі не було жодної живої душі. І от серед цієї тиші враз вибився з тисяч грудей скрик. Ох! Шабля шляхтича, жалібно простагнавши, високов в повітрі, блиснула своєю загартованою крицею. Ганжа своєю душою рукою вибив її з руки шляхтича, і у той же момент... Наскрізь простромив йому шию великим вовгурівським палашем. Червоним водограєм линула кров з шиї польського богатиря, і впав він з коня униз головою. Прокльони почулися з польського боку, і вигуки радості з козацького, а знову над козацьким військом полетіли вгору шапки, і луною пішла понад пилявою слава на честь ганжі. Серед тих вигуків і замішання, несподівано для всіх, з польського боку вибухнув постріл, і ганжа захитався в сідлі. Зрада! Мене встрелено тільки й вспів простагнати козацький богатир і впав на траву недалеко від трупа вбитого їм шляхтича. Хто зробив той зрадливий постріл, ніхто не дізнався. Запевно, що хтось з поляків не зміг перетерпіти ганьби своєму народові і помстився на українському богатирі. Проте поляки запевняли, що ніхто з них не зміг би того зробити, бо лицарські звичаї були в Польщі великі пошані, а що встрелив ганджу якийсь Волох. Побачивши серед вигуків радості, що їхній богатир падає, вбитий кулею, козаки палахнули помстою. «Зрада, зрада!» Залунало по всьому полю смерть ляхам, каразрадникам, обидва козацькі повки, що були на польському боці річки а разом з ними й Вовгурівці та Гайчурівці, не чекаючи ніякого гасла, кинулися на поляків, мов роздратовані звірі. Навіть Чорнота забув гетьманський наказ і рубався в передній лаві свого полку. Не сподіваючись такого наскоку, польські волозькі хорогви, що були найближче до козаків, кинулися тікати до головного війська. Та тільки те їм не минулося, бо гострі козацькі шаблі все поле понад плявою вкрили різнокольоровими кунтушами польських гусарів, не квітками рясно сіяного маку. Тільки добігши до польського табору, чорнота пам'ятався і згадав умову з гетьманом. Назад гукнув він, кидаючись в усі боки і звертаючи передніх козаків. Назад до хреблі би буде лихо. Чегринці та уманці послухалися полковника і повернули назад, прямуючи до мосту і броду, вовгурівці ж гайчурівці не схотіли тікати. «Всі поляжемо тут, а не вернемося за пиляву», – укали вони. «Вовгурівці та лугарі не тікають від ворогів. Нехай піде про нас слава поміж козаками, нехай не брешуть ляхи, що ми хоробрі тільки проти неозброєних. Вони скупчилися в своїх окопах біля греблі, і заприсяглися не покидати того місця, де загинули їхні ватажки. Тим часом привітці польського війська, побачивши, що одна частина козацького війська обороняється, друга ж тікає, подумали, що у військові гетьмана немає ладу і звеліли своїм сурмачам сурмити до бою. Чотири полки поляків погнали за козаками і, добігши до греблі, вдарили на бовгурівців та гайчурівців. Та тільки здолати тих велетів було нелегко. Козаки-богатарі билися як леви, і тим зрятували уманців та чигиринців, що саме переходили за річку. Тяжко було стояти невеликій купі козаків проти чотирьох найкращих польських полків. Купка їх танула, як воскова свічка, і через півгодини славні козацькі вояки всі полягли головами за рідний край відпокутувавши свої криваві вчинки своєю власною кров'ю. Управившись з вовгурівцями польські полки Осинського, Ордана, Витовського та воєводства Минського, кинулися за козаками Чорноти на східний бік Пиляви, хто греблею, а хто й бродом. А Чорноті того тільки треба було. Добігши своїми полками до проліску і сховавшись там на хвилинку з очей поляків він звелів двом сотням уманців бігти в розсипку далі, аж до головного війська. Сам же за останніми козаками повернув круто в бік, щоб забігти ворогам за спину. Галас та гармидер збився біля пиляви. Деякі польські полки товпилися біля мосту, ті, що вже перейшли... На козацький бік поспішали поміж болотами доганяти козаків, бігли в розсипку і палили з рушниць на радіючи своєї легкої перемоги. Покинутий з дочкою та служницею в козацькому таборі без ніякого догляду, пан Януш з дух придивлявся, закущив до всього, що діялося. А спочатку бойовище він не розумів, на чиєму боці буде перемога, але тепер, коли Чорнота пробіг своїми козаками повз табір в ліс, а на греблі і навіть по цей бік річки вже маєли в повітрі польські корогви, пан Януш зрозумів, що хоч перемога й на боці його рідного народу, та тільки вона довчасна, бо Чорнота тікає тільки навмисне, щоб навести поляків на головне військо гетьмана. Не сказавши й слова, він побіг навперейми одному з коней, яких чимало бігло по полявині, з-під убитих вершників Галина зразу вгадала, що батько хоче втекти, і серце її завмерло з страху, що батько візьме її. «Як?» – думала вона. – «Тікати? А від кого? Від того, з ким уже поєдналося моє серце? І куди? У той край, що їй зовсім невідомий». Дівчина з нудьгою і жахом побачила, що батько вже піймав коня і біжить до неї. Непомітно для самої себе вона захилилася від батька за Христину – «Скоріше, дитино моя, сідай до мене на коня!» – схвильовано гукав, підбігаючи до Галини, верх і старий шляхтич. «Шлях до мосту вільний від козаків. Ми миттє добіжимо туди і приєднаємося до наших!» «Як, тату!» – скрикнула дівчина. «Ти хочеш тікати? А слово твоє шляхецьке! Що ти подав козакові? Що за дурниці, Галино?» – говорив пан Януш гнівно. «Які там рахунки з хлопом? Я те слово з примусу подав!» «Він не хлоп!» – з образою в голосі скрикнула Галина. «Ми і живі тільки завдяки його лицарству. Я не поїду звідсі я не порушу слово!» «Як ти не поїдеш з батьком? Я ж повинен бігти до своїх, не тільки рятуючи своє життя. Доля рідного краю залежить від того, чи захоплять наші Хмельницького чи ні, а я знаю, як його злапати. «Я до всього придивлявся і прислухався. Я бачу, що чорнота хоче навести наших на Хмельницького і на його гармати. Я повинен навчити наших, як згубити чорноту». «Згубити його? Того, кого я кохаю?» скрикнула дівчина, заломивши з розпуки руки. «І ти хочеш, щоб я разом з тобою зрадила його?» Очі старого шляхтича широко розчинилися. Здається, що й грім не пригломшив би його душі, ніж слова дочки. «Моя дочка, закохана в хлопа?» – не в собі скрикнув він. «Та краще я вб'ю тебе своєю рукою, ніж ти станеш схизматкою!» на старий шляхтич нагнувся, з коняю схопив дочку рукою за стан. Дівчина скрикнула, хотіла пручатись, але гнів надав старому надзвичайну силу, і він, підхопивши Галину, – на своє сідло вдарив коня острогами і полетів до греблі. «Христино! Христиночко!» – в розпуці гукала Галина. А на її скрики від табору вчулися розпачливі зойки. «Дитина моя, Галиночко, візьми ж мене з собою!» Довго бігла за конем бідна жінка, що не своєю волею одірвалася від всього рідного та прикипіла до панської дитини. Вона падала з отоми і знову бігла, гукаючи, ридаючи за своєю названою дочкою, поки врешті упала на полі непритомна. А Баский кінь тим часом приніс уже шляхтича за міст. На зустріч йому наближався ще повк гусарів, поспішаючись слідом за своїми товаришами. «Не йдіть за річку, не йдіть!» – гукав пан Януш до гусарського полковника. «Там вас чекає смерть!» Та тільки через його селянську одежу поляки не звернули на його застереження ніякої уваги, і, мабуть, хто-небудь з поляків зарубав би його шаблею за його пророкування, коли б не було на насідлів старого молодої дівчини. Діждавши, поки від табору гетьмана почулися вибухи гармат, Чорнота зрозумів, що поляки здивилися з головним військом і що час уже захопити греблю в свої руки. Порядкувавши помішані під час утечі повки чегринців та уменців, він поїхав наперед і звернувся до козаків. «От так, панове молодці, добрими ляхів у шори вбрали втікаючи. А вони зараз наперлися на гетьмана. Та там їм і світ замакітриться. Тікатимуть зараз, мов зайці. От буде їм добрий бенкет, якщо ми заступимо їм міст. Давайте ж, панове молодці, Звеселимо сьогодні нашого гетьмана і всю Україну! Веди нас, полковником, ми за тобою!» – відповіли козаки, обдивляючись на свою зброю. «Буде їм одна сподяка за ганжу!» Розгорнув Чорнота свої два повки лавами та й впав, мов шуліка, на тих поляків, що були на мості і на греблі. Кривава збилася там сутичка та недовга, бо скоро козаки вигубили все те польське військо, загнавши його в річку. Після того Чорнота зараз же захопив окопи, щоб не пустити більше поляків на поміч до тих своїх товаришів, що щепилися з гетьманським військом. Тільки спіли козаки засісти по окопах, аж з лісу, тікаючи від гармат, почали в розпорошку вибігати польські полки, прямуючи до мосту. Тут-то і спіткало їх велике лихо. Чегринці і уманці зустріли їх пальбою з мушкетів, а далі взяли на списи. Полякам нікуди було тікати. Ззаду, з лісу давили на них найкращі українські полки Богуна, Нечая, Джеджалія і інших. Домовсту не пускали чегринці і уманці. Перебий ніс же почав заходити далеко за польський табір, щоб перетяти головному війську шлях до Константинова. У одрізаних польських повках почалася мішанина. Не змігши пробитися на греблі, поляки кидалися до бродів, але поспішаючи, грузли в болотах. Там вершники, рятуючись від козаків, кидали за грузлих коней, метушилися піші, гинучи, хто в болоті, хто в ріцях, а хто й від козацького списа. Здавалося, що саме пекло повстало тут на поляків. За півгодини чотири полки їхнього війська рясно вкрили болото понад пилявою своїми прапорами та аксамитовими кунтушами. З другого ж боку пиляві поляки тільки дивилися, як гинули їхні брати, і нічого не зробили, щоб їх урятувати. Через кілька хвилин на скривавлене поле виїхав Хмельницький, щоб похвалити козаків та полковників. Наблизившись до Чорноти, він поцілував його. «Добре, друже мій, справив ти справу. Тепер уже заберемо ляхів голими руками, а за твою метку вдачу хочу я зробити тебе військовим обозним». «А що ж, отповів Чорнота, як твоя воля та згода товариства, так послужу Україні і обозним». Після того Хмельницький, посумувавши над тілом славного товариша Ганжі, Наказав всім полковникам зібратися до нього на раду і поїхав до замку. ж кинувся до свого табору та до своїх бранців. Горе чекало там козацького полковника. Він знайшов намет, де лишив пана Януша з дочкою порожнім. Схвильований Чорнота мішався в догадках. Хоч думка про те, що старий шляхтич міг втекти і запала йому в голову, але він довго не хотів їй вірити. З одного боку, він пам'ятав, що пан Януш подав йому шляхетне слово «не тікати», з другого ж йому не йнялося віри, щоб Галина, після того, як цілувала його, маючи за свого нареченого, своєю волою зреклася його і навіки покинула.